اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَاءَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ظَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا سوره نمل پدې کې مسळा د علم غیب ذکر کېدلا بهر سدانې پویا عالم الغیب صرف یو الله دی واقعا د موسی علیه السلام ذکر شو چې موسی علیه السلام د هم ساده حقیقت نه خبر نو واکیات سلیمان علی نبینا علیہ السلام ذکر شو عام جو سلیمان علیہ السلام د مملکت د بلقیس نه خبر نو ملا چرجا کو ني مارغه سلیمان علیہ السلام توئی انی احدت بمالن توحد به سلیمان علیہ الصلات و سلام مات د هغه سپترا چ پاتاته وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِينٍ او دا قوم سبانم اطاعت یو یقینی خبر رولے دا واقعات ذکر شو بیاد نور و انبیاء و واقعات چلائق دا بندگی متصرف صرف یو اللہ پدی آخری آیاتنو کې د کافرو یو مثال د گرکی تشبیه بیانای کته ځان ستړی کې خودی نه منی ولید کافیر مثال پشان د ملو ده او مړی ناوری نو دا کافر مستا خبر ناوری نو الله رب عزت د تمثيل د پارا د تشبیه د پارا او نویر سلام تا تسلید پارا فرمائی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ولا تُسْمِعُ سُمَّ الدُعَاءً اتیائیم آیات دا سورة نمل یقیناً تا نشیعرولِ الموتا ملتا وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ الدُعَاءً اِذَا او دنشي اورو له کڼو ته خپل بلنا او چغا اذا والله مدبرين کلا چو ګرځي دوی شا کونکي د دې کافر مثال پشان د مړو دې مړی ناوري دا کافرن څخه خبره ناوري مړی نکابلې دا کافرن څخه خبره نکابلې وما ان ته به دې العمى انزلاتهم اون ایت لاره خودن کې به حاضرومې لاره خودن کې اړندو تا ان زلالتهم د دې د گمراهینا ان تسمعو الا من يؤمنو بآياتنا د نشي اورلې مگر چاته چی مانډاوري زمنګ پاياتو نو فه مسلمونو په دې غردنه هات الله دا آیات نص صریح له په خبره چې مړی ناوري اومړی ایجابه نه کوي دا یو مساله ده سماع الموتاج مړی اوری او کا یو د سوره نمل دا آیات ده اودا دلیل ده په دې باندې چې مړی ناوري بل پر صورتی روم کے اللہ را بل عزت فرمائی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِهُ مُوتَا وَلَا تُسْمِهُ سُمَّ دُعَاءَ اِذَا وَاللَّهُ مُدْبِرِينَ تَنَشِ اَوْرَوْلِ مَلُوتَا او خاص کر چی ملی کلشاک ان کے اگرزی دو پنز و آیات در صورتی روم دے یویشتما سی پارا دو پنځوستم آیات د سورۃ روم و انکا لا تسمعوا الموتى ولا تسمعوا ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین پس یقینا تنشئره الموتى ولا تسمعوا ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین او نشه او روله کنو تاخفل چغو بلنا ازاو اللہ مدبرین کلچوگرزی دوی شاکو ان کی وما انتا بها دل عمی انزلالتهم او تنی لار خود ان کے رندو تا دوجد گمراهی دا غوینا لارو تنش خودل گمرا دی إن تسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون چې زموږ په ایمان راوړي ناغوی خبره قبول کړي او گردن نهاد شي الله تعالی په دې مسلې کې مما تحيرت فيها الافهام وزلت فيها الاقدام فلا بد أي بين هذا المقام حسب المرام وال الله تولو من احسانوعام دا هغهه ممسله دا په دی کې دلولو یو شخصیت او قدمونه خوایدلی دي په کار د چې د دی وظاهت شي ځکه شاید یو انسان په دی اخیدهبان دی د دنیا نهلاړ شي چغه دا اخیده ساتې نظره سااتې چې مړی اوري. د هر چا اوري د هر ځ نه اوري امداد کولی شي رارسسییدلی شي نو په دی اخییده چلاړ شي د د عامل الله ته مقبول لدي او به بیماه د دنیا نه نو په دی بانې دلایل چې ابیای کرام ووفات د مړ دي او مرن ناوري لکه سره چې د اللاره بلت د کتاب دا نست دی اتفاق د صحابه او په مرگ د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا اتفاق د ټول ائمه او په دې خبره باندې چې مळी ناوړی رچا بلنه ناوړی درین تحقیق هغه مسلک د امام ابو حنیفه رحم الله اېده فرمایي مळी ناوړی او سلورم تخطیق بیا چه کم دو ملو دو آوری دلو پا بارکی زن احادیث دی نو داغی وضاحت داغی تشری او پینزم بیا داغی نجوابونا ده دی مساله وضاحت زک پا کار دی یو سلوی دی تا سزر رو ده دخو هر چا تا پتر چی ملی ناوری هر چا تا چر تا پتره دا کتاب د یو کتاب عربی کې لیکل شوی دی دا د دې کتاب نوم دی البصائر لمنکريه توسله به اهل المقابر من طالبات مولانا الحمد الله دا داجوی مولانا الحمد الله جان دا گئی چې دا هم شاگردان دی دا کتاب دا کتاب عربی کې لیکل او تقریبا سر نیم سواس سح دي سره په خبره لیک دی چې په مړبانې وسیله کوئ سره په دی خبره لیک ش چې مړی اوري سره په دی خبره لیکلی ش دی چې اولییا هغوی نه امداد وختلی کېږي او هغوی په حاجتونو کې را بله کېږي د دی ک تاب په دومه صفه ک ل کې دومه جالینو سوی بیمار شو نتی که دو لوی حکیمو خوبی اولی دو او امام غزالی زکر کلی دی چیره کل تاسو بانی سخت تراشی نتاسو دو نیکان و بندگان و زیارت که وی داوی امداد غواړی او داغوی پا برکت بانی دعا غالی نو دو چکل دا دعا او اختلا ناغی سرخشو نو, سرخش نو دوویی قال نعم لا ينبغي التوقف في ان الله قد يكرم يشا. من يشاء فدې کې سوچ نه دې پکار شک نه دې پکار ځکه ډېر کړه ته الله رب العزت بعض کسان او ته عزت ورکی من اولیاء عباد الموت اولیاء پس د مرګ نشه کرامت ورکی کما یوکرمه قبل الموت بما يشاء بس بیا دغه اولیاء په وجبان الله رب العزت مریضان روغی وینقذ الغريقا اغار کیدن کہ اخلاص ای وینصر علی العدو و ابو دشمن پر مقابله کی امداد کی وینزل الغیثا وکیتو وکیتہ عبارن نو دا اولیاء وری او دا کی اوغکی نودا ملو په اختیار کی دا اولیاء په قدرت کی دا اختیارات سره چاوی زنی کارونه کی بالا سم صفه کی بیا ذکر کی قال سماصفقي واي وقت تواتر عن كثير من الاولياء ويدير اولياء التواتر سرى بزرغن ولكون خل دا خبر نقل ڪري را كانهم ينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم اوليا جي نو دخپلو ملگرو دخپلو مريدان امداد کو شي او دشمنانو دشمنان و كورن اورانو لشيداش پا لسماصفه دا او اودائم انواند المقصد الاول في اثبات سمال موتا اولنه مقصد دار چمړی اوري په دې باندې لګیا شهیده لګیا شهیده لګیا شهیده او ځان لري زیات کړه لري غریبو دا سه ته ځان رسول دي چې په دې باندې سمرد دنا زور کې دون اگې کړي عائشہ رضی الله تعالی عنها چی انکار کړه دا غې نه جوابونه کوي و اما انکارو عائشه رضی الله تعالی حف انما هو لاجل تمسكها بظاهر قوله تعالی ان قرات اسم الموتى و عائشه رضی الله تعالی صرف ظاهر ته کتل دی او په ظاهر دوجه نه د آیات رد دی او بیا دی بیا بل ده کې وایي په ظاهر د کتاب الله صرف عمل کول دا کفر دی یو ځکه عائشه ظاهر د کتاب ته بیا په ظاهر د کتاب ته صرف کتل او باطن دا فتوه پچاشوه پا عائشی صدیقی رضی اللہ تاها دی سڑی لگو لی دا پویده لی نده قلم خویده دا پوری کتابی لکره لی یوزه نده دوزه نده دا دینه الاؤاز مونگ دا نور چې کم قریبي قریبی دی رشتدار دي احل سنت والجمعات والا دی داغوی د مشران و اخیدام هاو داغوی عبارت اگو دا کتاب د توخفه الاشعات دا کتاب د جوابلا غړ شوی دا, کتابی پا دا, شوی دا دے کتاب لیکلل او تبلیغیانو رد رات کړي دا سترګولون شي ته د کتاب اوله شروع شي تر دا 282 صفو پوري دا صرف او صرف د تبلیغ په اثبات لیکل شوی دی. تبلیغ اثبات د قران نا د احادیثو نا د اسارو د صحابو نا بیا خیر کې صرف لس واقعات ذکر شوی او لس واقعاتو کے آخر کے دا خبر من ذکر کړه چې انسان له خطا کیږي لکه دا خطا واقع لیکري تاسو به اوس وایي چې خطا نه او ما او ته خطا ویلی تاسو به وایي چې را تغلطي کړي دا او دا واقع ذکر کم په آخر اخر کې بیا ما ویلي په 308 صفحه کې وکذا من الواقعات الواهیۃ المنقولۃ فی کتبہم لا یمکن ضبطھا فی وقت یسیر فعلى العلماء ای یصلحوها علماء لپاره دي چې رخپل عوام و کی. وما بنقل تنبیح او اصلاحو کی دا کتاب علماء دا عوام و ما ارادت به نقل واقعات الا تنبيه الخواص على هذه المعتقدات ادا اخي چې ما نقل کړيدي صرف د علماء لپاره چې علماء په عربي ژبه کې ذکر را کتاب لیکل دی چې علماء په شي اخقل عوام او اصلاحو کی و له وفريده العلماء اي يميز الجيد من الردي والضعيف من القوي فالعالم دا فريده دا چې کارا خبره د کوټه خبره نه جدا کی زعیف د قوي خبره راغې تمیز بیان کی او کنا بیان نفل فل یستعد للجراب عند القوی العلی جواب ته تیار شید قوي و علی ذات په مخ مخ کې چې ادریږي سبا نو هغه ټیم کې په بیان هر یو عالم نه الله تپوس کی او اخیری کر حداره او ما اريد الا الاصلاح ما والخيره للانام ويوس وكل احدن على نيته يوم المقام امام العلام ما چې کم دا کتاب لیکلې صرف په دینیت مي لیکلې چې خلکو اسلام وش او سمره چې زما وسکو او په اریا سره په خپل نیت باندې په ورځ د قیامت دا علام او په ذات مخه تفاصي اغلب جواب ورکي دی کتاب تاسو د واقعات صرف زو دو اکی نقل واقعات دي ټولنشي بیانې دلي اتاسو تاسو به چیر دا دا واقعی چی دی دا صحیح واقعی وی خطاقل تی کلی چې په دی دی رت کلی اولی دا سکلی دی دی صفح تین سو پانچ صفح کی یا واقعی ذکر کئی وی شیخ نجم الدین اسفحانی مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کے جنازے میں شریک ہوئے جب لوگ لوگوں نے ان کو دفن کیا تو تلقین کرنے والے نے قبر کے پاس بیٹھ کر تلقین کی شیخ نجم الدین ہنس نے لگے اور ان کے عادت ہنسنے کی بلکل نہ تھی بعض خدام نے ہنسی کی وجہ پوچھی تو شیخ نے جڑک دیا کہ دن کئی دن بعد فرمایا کہ میں اس لئے ہنساتا کہ جب تلقین کرنے والے قبر پر تلقین کے لئے بیٹھا تو میں نے ان بزرگ کو جو دفن کیے گئے تھے یہ کہتے ہوئے سنا دیکھو حیرت کی بات ہے ایک مردہ زندہ کو تلقین کر رہا ہے۔ دا شیخ نجم الدین اصفهانی دیو بزرگ مقام کرما کی دیو بزرگ په جنازې کې وایې شریکو چې کله دې دفن شو یو تلقین والا د قبر سره کېنا سره تلقین وکاو چې خیال کوا جواب تټینګا او که تلقین غلط دی تلقین د مارګن نپس سن کېږي او شیخ سیدوی چې تلخین کېدو وای چې کله شیخ نجم الدین چې کله تلخین والا تلخین کاو نذیر نجم الدین په خاندار شو بعض خادمان او طالبان د تطوسو کو جتا سو اوله او خندل هغه اوراټو ولې تطوس کې پارسواني بتزان پوي سوردی پس شیخ نجم الدین وې چې مازه کا خندلی و چې کړه دې تلقین والا قبر والا ته تلقین کاو نه قبر والا په او هغه مړی ویلې چې دې مړی ته ما ژوند دې ته تلقین کوي مړی سویل هغه mula چې کوم ژوندو وې دې مړی وېلو چې دې ژوند دې mula هغه په منځله دې مړی حساب کوي وې دې مړی ته ما ژوند دې ته تلقین کوي نو ما چې دې خبره واورې ده نو زکه مې وخاندل دا د مړو خبره او دې کې مړې ژوند دې حساب کړې ژوند دې مړې حساب کړې نماز یې کړکړې دې انکار ان انکار الامر کا هکزا کما قال لقد نبی عليه السلام بیا نه فرمایله فلیما قال لقد موتکم بل لا بودا يقول لقد احياکم نبی عليه السلام ایتاسو خپل مړو ته تلقین کوي او دلته چې په خپل خبره کول ژوند دې او نبی عليه السلام به داسې ویلو چې لقد احياکم دا رنګه نبی عليه کہلے سرے مرشد دا عمل ختم شی ادے دے کدے پخپل عمل کی خبر اے کی نبیا دے فدی ور کون دس ضرورتو دا یو واقعہ ادے پبارہ کے اصلاح شی جدا خبر غلط تر شیخ النبی اس لک کرے او کار چلی کرے کامیر المومنین لکلا خو خطا ای لکلا دیبل واقعہ پد کا صفوان لکھ کر کی ابو علی روز باری کہتے ہیں کہ اے فقیر میرے پاس عید کے دن بہت خستحال پرانے کپڑے پہنے آیا کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں غریب مر جائے ویسرے فقیر غریب داختر پر از زمان خوال رالے ماتے ویچے دا سی سوزیشتیں چلتے کیو غریب پکی مرشی ویمات اللہ پرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا کہ اندر آ جاؤ اور جہاں چاہے پڑکو اور مر جاؤ پھر دندر آشے چکم زیرے خقی اغه سو پیو غریب خسته حال یو د سکو یو سور کاته وکړل بیا سم لاس تو ما چ وکتل نو ناصه په اګه بیا ملو چکل مړ شو زهران حیران شوم چې دا عجیبه هستیوا یز مړ کېمو پرشتیا باندې مر شو ما کفن دفن کو چکل می قبر کې کې خود نو ما در اخلو کو لا او خارصرمي اوله ګولا چې الله دې د په غربت باندې رحم وکي چې کل زر اخلو د دخاو رس ریو زے کولا نووی اس نے آنکھے کھول دی میں نے پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے نووی دی مڑی سرگے کولا اکڑے نووی ما دی مڑی طویل چی سردارا تمرگ نپس ہم زندگیش ترے تو کہنے لگے کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ تعالی پر ہر عاشق زندہ ہوتا ہے میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا یا غوی چې زږنده ما او د الله هر عاشق ژوند لی او زه بخپل وجاهت سره سبا استا شفاعت کوم استا مدد بکم تاب اخلاصو دای لیکلی فزاله صدقات کې لیکلی دی ویګوریک پکینو دا واقعات شیخ حدیث لیکلی دی یا امیر المؤمنین لیکلی دی یا یو عالم لیکلی دی حسنګه لیکلی دی و اجماع او تسنگا خلالم ورلا خاور سره یو ځای کول نه ماته سترګې کولا کړی اوسترګي کوله اول امبيانو دغه نه پس کوم دې بیا خبره شروع کړلې چې د الله را عزت وای ما دې تاسو کو چې اے سردارت الابیا ژوندې د مرگ نه پس ژوند لا غاتې د الله عاشقان نمړکی او ځو ژوندې مو د قیامت پرد وخ خپل وجاهت ته شفاعت کوم دا ري نور واقعیت دي چې هغه دره تله بیانې دا چا لیکلې دي یو انسان دی محترم انسان د خلق په پنځ byteArray خلکو په شیخ حدیث سے بھی کتاب لکلے دی نو تاسو وه وا یکدا واقعې د قران او تاسو په خپل سنا سره چوپي وي تاسو ته په تلګي چې د واقعې د صحیح لیکل کې غلطه چې غلطه لیکل نو عوام سکه چې علما په خبره کې شي چې دا بیان کې خلقو تعداد دی وضاحت خلقو توګه چې دا ګوره تبهه خبري دي هغه قصدن لیکل دي یا خطا شه د انسانو مون خدای عقیده رچې دا به قصدن نه لیکلي خطا شه به وي اته نن نه دا رولې پیراد کوستا مطلب دا چې هغه قصدن لیکلی دي چې قصدن لیکلی دی یا بل ځای ترسه او موږ به گزاراو کو خدای رب علماء چا سر گزارنه کوي یو کتاب دې زبه اورد الله راولما په هر صفه کې وی لس پیرې پینځه پیر کم از کم ویل چ زالن مذل مبتدع دربه فتوی او دا جي سه پاره بي پوي کې د وضاحت بیان کی چې دا اړیک نمونه هغه سیندن مونته نشم هغه اگر دا اغپا که نه ندیکلی مولانا محمد عمر پالنپوری زالون مزلون مبتدعون از شیخ زکریہ زالون اغپا داریک فتوی لگولی دی ما خو ندی لگولی لا ما چرتوی دی چی زالون مزلون سرب می داوی ری جی تشبو بل او پاقیبانی دو را او را غسته دی او دا داکو تکلاش خودی دی وست در کی جواب اولی کا باہر حال خبره می دا نکولا مقصد بل لی د دائم مسلې و زہت زکه په کابه چ لوی لوی حسته خوی دي لې بده کی مړی اوری مړی خبرې کوي مړی د حالاتو نه خبرېږي نو په هر حال د دائم مسلې و زہت پکاردې مسلې و اول داري چ نبی له صلوات و سلام نه لوی په انسانانو کې بلا نوا اغا باندې مرګ راغله اغه د مرګ نه پاس خبرې نه شو کولای اغه ده صحابه په میس کې فیصله نشو کوله لکه نبی عليه السلام باندې مرګ راغله ده په هر عاشق ژوند دی نبی عليه السلام نو لوی عاشقو نا نبی عليه السلام باندې مرګ راغله ده اغه عاشق ژوند نو. نو یو عاشق ژوند دی دروغ دی نبی رحمت او سلام وفات شوه ده او نبی عليه السلام د وفات نه پس خبري نه دي کړي د یو عاشق سترګې کو لاول اخ... حدیث او قران ثابتو ما چې نبی له خبر سلام خبره بیان نه کړی نبی له هي صلوات و سلام ستر کی بیان نه کړو کړی نبی له هي صلوات و سلام چې صحابه او امیہس نه دا کړي نو چې نبی له سلام په شان هستی د اسمان ستر لیدل نه دا هغه نشی کی نشي جواب نشی ور کولای له صحابه او امیہس کې فیصله نشي کولای نو څنګه پلان کې شیخ حدیث وی چیردا مولانا پاڅه یو سترګي کولاو کړل او ته چي د الله عاشقانو جوندي دی او غننمړ کیږي غلطی لیکلې دي کنه که ته غلط نه یې نو سام د مبارک شه او ریسه وله وعليكم السلام و الى الله المشتاق مولانا عبد الغفار څه و کيم وله وازه ډېر زوی دوکه باندې نو کوم خلک راپاسي ټګور دای سلیکلی دای نو بس واوره چي دای می سلیکلی که غلط مې لیکلی را شو دا او څه په غلطه دی کتاب کې خبره نشته یا خبره شیخ الحدیث سید القران موافق کړل ته پېښه پورتو هو تاسو مې گئی کومه خبره دا چې څه پېښه ما نو کته دې ته سويو نو تم په دا عقیده باندې صادم مبارک شې زمون خو دا عقیده نه ازما مکمل لدین بایکات د ځما ایمان دارې خبره غلطه نکلي او دا الله کتاب مې مخه ترې دا الله پکور کناسم او دا خبره دا د نظریه دا د بیان او سماع الموتاب بارکی د ائمه اقوال د نبی عليه الصلاه و سلام د مرق مبارکی د قران نصوص کله چې نبی عليه الصلاه و سلام ټول خلک کوئی د نبی علیہ السلام سمره ژوندو دریشپې سمره ژوندو دریشپې ته کال وای کنه وای تریا سړ سالو مرود د نبی عليه السلام کنو چې نبی عليه السلام جون دې مرق به نه دراغلې نو تریا سړ سال اولی وای بیا خو وای چې چوداسو اٹائیس سال خدا غده نبوت نو حجرت نو پسوشو اداغین مخی ده نبی علیہ السلام با تصلوی اختم کال بانی نبوت ملاشو پا دیار لسم کال ده نبوت بانی حجرت کلو نو بیاخو آیا چی چودہ سو اٹائیس نو بلکی عمر ده نبی علیہ السلام اوشو لاجوان ده ده پیدا عمرو لی بیانی نبی علیہ السلام تا اللہ رب لذت فرمائی انکم میتون و انہم میتون کافر وی چدان نبی په مړشمغه تخلاص شو او بیا بو څوک مثلا نه بیانای الله ربول زه جواب دا کئ چې دوی وته مړشي نه نتا چرتم نه مړ کوم دا سی جواب نه کئ الله ربول زه جواب انکم میتون و انہم میتون یقینا انتم ملکی دن کې او دیم ملکی دن کې ټول بعد الله وخت ته ودرې زمان نبی کې پتاوه مرگ مرغازی نو کافرم دمر باندې شیخ لاسیدلی دا اٹاله فیصله ده الله رب العزت هر چا سره ارچاده پر دغه لیکلی را په هر چا باندې مرغازی څوک دین اخلاصي کینو انک میتون وانهم میتون یقینا تابانه مرغاتلن کې او دیم له کې دون کې انک میتون وانهم میتون دارنګ الله رب العزت د حری انسدان انسدون چې 3 أغسطس کې شي وي کل نوفسن زایقۃ الموت کل نوفسن زایقۃ الموت هر څاوالا شی چې ناس کون کې د مرگ دی نبی علی سلام savo کنو الله رب العزت فرمایي ساوالا شی چې په مرگ راضي کل نوفسن زایقۃ الموت هر څاوالا شی اګه سکون کې د مرگ دی دارن سور رحمان کے اللہ رب العزت فرمائی کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربکا از الجلال والاکرام سمرا سچی دی پا مخدز و کبان دا ٹول پناکی دون کی اصرف ذات در افتاب پاتشی چاہ میشد اغبان فنان رازی کل چی دی یعقوب علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام وصیتون بیان کی سور بقرکی اللہ رب العزت فرمائی تلک امتن قد خالت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم دادا بیا ټولګې او ډلوا چې خلل دنیا ته خالی شي وې خلل مزت تلی دی دنیا نه او داوی د دا پرخ خپل عمل نه دی تاثیر پرخ خپل عمل نه دی او تاسو نه په دغه عمل په باره کې تپوس نکې داو عمومي آیات نو بیا د نبی له سلام او سلام په باره کې خصوصا نبی عليه السلام چې کله وفات شي دارینه مکه ده آیات راغله و وما محمد الا رسول قد اذخلت من قبله الرسل افا ان او قتلن قلتم على عقابكم او ندي محمد صلى الله عليه وسلم مگر ده الله استاز کچره ده ده چا ده لاسنه مرشو یا خپل مرګ باندې مرشو نتا سب دین پرې ده دی او ده دین په خپل پوند باندې ګرځي نبی رحمه الله و سلام باندې چې کلم مرګ رالې او او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و مقام کې ديږي چې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روا غسلام وی چې چا دا خبر او کلا چې نبی علیہ السلام مړ دی نزمت پدی توره باندې سر قلم کوم نبی علیہ السلام صرف به هوشه دی او ديبه بیا را پاسي مونټبه منافقان خي مونږ به وي قتل او مونټبه رسول بیان کړي درې باب بیان بکي با او مونږ له څومره احکام پاتې دي که پوره صحابو تیار نه وګن شو کولې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی وراله ګور یاد ساتي دي چې عمر رضی الله تعالی هوې په دبا نه صرف بیهشی راغله خو فیصله خپل کې جده مړ دی په دې بیهشی حالت کې دانه وې چې رې بیهشی پراغله مونږ ته پوس کو چې د الله رسول په تاد بیهشی کې تملي داغم دا, دا اخیده او چې صرف بیهشی په حالت کې نبی له سلام خبره نشي اوري چې د بیهشی په حالت کې نه اوري نه خبره کوله شي چکه کله مرشی نګیا څنګه اور بیا څنګه جواب ورکای داداو عمر فاروق رضی الله تعالی او دا ویلو چې بیوش خدای نو ویلو چې بیوشي کسنه اوري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او راله او چکه کله راله در نبی السلام د مخ مبارک نه صادر کو تندې مبارک او لحکل کو ابیا او لای یجمع الله علیکم متتن اللا محبوبا الله پتابانه چرنګ دو مرګونه یو زکې یو مرګو فقط زقطها اگر تاسو کلې او بیا شروع شو او ته بهر او عمر فاروق رضی الله تعالی سره توره وته کینا اجلس هغه کیناستو د آیات شروع کو ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ان ده محمد صلی الله علیه وسلم مگر الله استادريم د زن امام کې ګان پیغمبران تیر شوی دي الله رب دې فرمایې فیم ما تا او قتلن قلبتم الا عقابکم کچره دې قتل شو یا پخپل خپل مرگ باندې مړ مر شو تاسو په خپل پوندوره دین نه ګرځئ او مین قلبا الاخربه فلن يذر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرین اڅو چې په خپل پوندوره دین نه واپسو نو الله تمامولي ضرر نشي رسولي از دردا چې الله بابا نور کې ثابیتي نو ته موحدین او توکل کو ته په توحید باندې اغويله به الله رب ونزت باندې ورګي او بیا شروع شو چې من كانا يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كانا يعبد رب محمد فانه حي لا يموت اے خلکو چا چر محمد صلى الله عليه وسلم بندګي کولا فان محمدا قد مات ان قد مات این هر په تحقیق دی کدا هر تحقیق دی ما ته فعل مازی ده یقینا تحقیق سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مړ دی لن زمانے کې مبتدیعین وای مړ دی دا بوت نو دا مړ دی دا وای ده ما دا بریلیان فتاور انوړه اره نه پاتې شولا اغه کې چې څنګه عاقدر بریلیان د هو بهود دی بدعتیان او ظالمانو د غافی ده او نبی علیہ السلام ته څوک رسول لې نبی علیہ السلام ته مړ نه وې که نبی له سلام تمړ ویل ګستاخی وی ال اعاذ بالله القرآن بیا کړه دا ګستاخی وی نه ان محمدن قدمات دا خو ابوبکر صدیق کړه کدا ګستاخی وی په دې ټول صحابه اجماع شوی دا دا کل اخلاص وی نبی له صلوات و سلام تمړ نه وی الکن چا باندې مرغ ناراضی همیشه همیشه ژوند دی وی دا حي لا يموت سوق دی الله دی بیا خو درخه کړه ته درجه ور کړه هغه سې جنبی علیہ الصلات والسلام باندې مرگ نه راغله دا موای چې دریش په تکالو مریو بیا وای چې سوار لاسو پنځل لسو, لسو مریو نا فینا محمدن قدما ته نبی علیہ الصلات والسلام مړ دے تاخیر سرا یقینا محمد صلی الله علیه وسلم مړ شه عمر فاروق رضی الله عنه که تاسو هغه مایګه د آیاتونه نا اوس نازلیږي ما مخکې ته نه دی اوریدلې ټول صحابه چپ شو او د ټول صحابو اجماع سکوتی را په دیوانی جنبی علیہ السلام مرشد یو صحابی خلاف نه لیکلیا تسوی دا خدا غستاخی وکلا د نبی علیہ السلام په باره کې تېج دې مل دے نه نه نبی علیہ السلام عمر باندې ټول صحابه اتفاق را لیکته عمر فاروق نه دی ویلی دي ده کې علامه قرطبی وګوره دې آیات دلان دی دا رنگه تاریخ الاسلامی د احمد محمود شاکر وګوره هغه صفه الفاظ کې دا الفاظ لیکلی دي عمر فاروق رضی الله تعالی اصیبه لیو ویا ایوها ناسو قد خلتو لکم مقالتم بالامسی این اے خلق و تاس تما پرونیو خبر کردیو سا خبروا چې اویچ نبی علیہ السلام مل دے سربت قلم کم دے بے ہوش دے ما دا خبر کردیو وما كانت من کتاب الله از خبره خبر دا اللہ کتاب نوزخ تاشیع ما نو رجوع کردی دا کنی دا کردی او مار فاروق دخپل خبر نو رجوع کردی دا د ټولو صحابه اجماع راغله په دې باندې چې نبی له سلام مړ دي نبی له صلوات والسلام وفات شویلې دا رنگ دې نبی له صلوات والسلام په اړه کوي دو حماد ابن سلمہ ذکر کوي قال اوروا بلغنا ان الناس بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلق جړل چې نبی له صلوات والسلام او دا سوه شو د سوه وقالوا لیتنا متنا قبله ارمان چې موږ د نبی له سلام نه مخکې مړ نو اورو وايي ما ته چې خدانه خو هم چې د نبی له سلام دنه مخکې مړ وې ولې او وجه وجدارا چې څنګه زده نبی له صلوات و سلام ما تصدیق او چې ژوندې نبی دی امو ته مسلې بیانې او حق پرس دی نو او صدقهم میتا کما صدقته حین چې زمونه تصدیق را لې چې نبی له سلام مړ او پاک ديني اسلام باندې څنګه زمادہ په جون کې دغه د حقانيت عقیده دوا د مرک نه پس نن دغه کېد چوس مړ دی اګشان حق نه حق نه او په حق باندې دنیا نه تللي سير العالم النبلا 200 سفرا درم جلد دي داغه حماد ابن سلمہ عن ثابت ان عن انس ان ان ام ایمن بغت حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها تبكينا قالت والله لقد علمت انه سيموت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جڑل کیا دته پوسو کو تول ځالي هغه وی پاللا میه قسمی خره د پتو چ دی په مړکی دانه چ په مرگ باندې ولیکن وجدار ذکر جالم چې وਹੀ باندښوا واحد اسمان نو جبرئیل امین په وਹੀ باندې نه را کوځيږي د دې وਹੀ د باندې دون جالم نو راته خ پتو چ نبی له سلام په مړکیږي او نبی له سلام باندې په مرگ راضي دا خبر سیر العالم النبلا 489 سفرها او دریم جلد کے نقل کړي دا دارنګه مسلم په فضائل الصحابه اطلسم جلد 2 احادیث 2454 دی حدیث نمبر دی دې حدیث په تفصیل کې امام مسلم ذکر کړي دا رنګه دو علما اتفاق د ايمه اتفاق جناب رسول الله صلوات و سلام وفات شوه دي اور په دې باندې اتفاق څو کوپا چې عمر شي ناغان ناوري ګورئ د صحابه په میسکدا اختلاف را ل اول کې عمر فاروق دی په بده باندې سره بیوشه راغله را. کچر تکه مړو اورې دله بیا دی اختلاف تاسو ضرورت خو دی به دا غنبي له سلام ته پوس کړي چیرې موږ د اختلاف کوو دا زموږ د اختلاف په زیاده کې نه دی په زی دالنګ نبی له سلام بیا د ودري هغه نو دفن شي وجدہ چې په د باندې د اول خلیفہ عمر ضروري و چې اسنره د نه پاس بیا اختلافات جوړ شي صحابه پمیس کې صحابر اتر رالې ابو بکر صدیق عمر فاروق به یو طرف ته بل طرف ته بلال نبی له صلوات و سلام نه دې کې مشوره نه داغه شي چې مونږ کې به خلیفہ سوکې امیر المؤمنین به سوکوي کمنو خبر کولې شولې جواب ورکولې شوې نو نبی علیہ الصلات والسلام لا دفن شوه نو نو د خلیفتا عین په خپل مرګ باندې ول نه کاو دارنګ نبی علیہ الصلات والسلام پاغه باندې جنازه شوه دا او جنازه په جوندی کې په مړی کې نبی علیہ الصلات والسلام دفن شوه دا, دا دفن کېږي مړی کې جون دی نبی علیہ الصلات والسلام د وصیت مو د میراث مطالبه فاطمی رضی الله عنها کړی و نو د میراث مطالبه د مړی کې جون دی دا ټول قرائن دي دی په دیوانه چې نبی له سلام مړو او په دیوانه د ائمو اتفاق انده ابن قدامه د امام شافعي رحمه الله قول نقل کړي او د خبرباني چې سمال موتان نه ثابت مړي ناوري په دی خبرباني د ائمو اتفاق ابن قدامه کر کړي قول د امام شافعي رحمه الله دانه کې قول امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې مړي ناوري المغنی لعبن قداما چی سو پندر صفره او دیار لسم جلده دارنگی شرح تکمله شرح محذب لنووی پدیکی یونوی صفا اتل لسم جلده چی ملی ناوری سمال موتان نده ثابت او هر هرچی مسلک د امام ابو حنی پره محولا ده او داغد مقلدینو ده ناغم داره چی ملی ناوری او رده ده پار اخکارت دلیل داره ده دا فقه کتابونه اصول الفقه ذکر کئی یو سلی ده اغا قسم او خور چیزه برده کا که سرخبر نکم او چه کل اغا سلی مر شو او ده راله سر تا و تا ادره افلان کیا تا تا ما ویلو سیویلیو نده چه ده قسم خورله چیزماری پالا قسمی زبا ده زید سره عمر سرخبر نکم که پا جوندینی و سرخبر کرده وی نده سره حانیس و ک او که پمبلین راشی سر تو تو درگیو خبر ور سرکی غلاماوی پا دن کفارش تو نپی گناهنگاریگی ولی وی زکر خبر و کولو که مقصد اورولو او ملی اورینو ملی اورینو دیتکی دا خیال کوئی وی مقصد پا خبر و کولو کسی وی اورولوی افحام تفہیم وی او ملی چی دینو آگا او اورینو یو سلی قسم و خوری جزمار پالا قسم وی زبا پلانکی نو هم او چاګه مرشد دیوتہ له اول اونۍ سره باندې کی پی د ہانیس دین نا ولې وہالو کې مقصد دردول وی او مړی ته درد نه رسی نن مړی ته نه درد رسی او نن مړی چې ده هغه اوری هادا سے حدیث کې راغلی چې د سړی لاس په ماتول پمبلی نه لکه لیکه چې په ژوند دی نه سلاماتې جان د دې نه اسبات کړه وګرا پمبلی نه باندې وته درد رسی کنه ځکه نبی له د پمبلی لاس په ماتول داسي لیکره ژوند دی درد د وجه نه څنګه چې د مسلمان اکرام په ژوندینه فرض ده او په ژوندینه ولا چا لاس په مات کولو ګناغار دي نو که پمبليني د بےزتی د بړي او کی لاس په ول مات کيم دغه سي ګناغار دي دا نه یګره په ژوندینه درد او احساسي ګره پمبلینیم درد محسوسي دروغه ویلي غلط لګي دارنګ د اصول او د خبره لا یو سالري آغا دچا نه جیب کټکی پیسې ته واخلې غلطي وکي لز دراما شرعي چکم لز روپی دا نه سیواوی د دې سارق او غلاګر نه لاس کډ کی وی اوس یو مړی دی او کفن هغه سروس په نو کفن ته خلکو تاو کړي دي د زرګونو لکورو په کفن دي د شپې او سړې لاړې د ورځې لاړې هغه مړی اني خاور لري کلا کفن ته راوغه ستو کوټې راوړو د ګیر شو غواهان پیش شو چې د پلان کې زموږ په مخ کې دا کفن د دن اغست دی دي دا, دا زرګونو په کف، کفن دي د دې نه لاس بنکټ کیږي اولې مخکې په لس روپلس د همبانې لاس کټ کې دل او دلته یو د زرګونو روپو کف غستې لاس نک ککیږيول ته نهک کېږ د ایمان به بخنیپه مهله مسلک مسک ی دی و ذکهې نک کېږي چې غله غوي چې اخ د مال محرزا هغه مال چې سړی حفاظت کې ی مړی د خپل مال حفاظت نهشکلی د دا غله نه ده دا سراقه نه ده سرهقیې حکم دی ته نهدي شامل لدن نه به لاس نک کېي دغه وجهه دا, دا اف دغهقوللی. دنور و ایماؤ پا دیبان اجمالا چی مڈی ناوری ایمام ابو فنیپرح محولا دا قول الکوکا بوددوری شرح ترمیزی پا دریسو نلیسام صفا جلد اول کی ذکر کرده دی دارنگی تفسیر مواحب الرحمن شپیتم صفا یوشتم جلد, جلد کی ذکر کرده دی تفہیم المسائل دری او یایم صفا کی ذکر کرده دی یا په دې کې دا ابن تیمیہ د ابن قیم رحم الله خل ذکر کئ چاغوی خو ویل دي اوري بعض زینو کې ویل شي دي چې علو العلماء دي وی اوري غوري یاد ساتي دا خبر د زله پکر خو ولي کئ مړ سوچوی مړ اوري د دې خلکو را خبره دغه اسماله یو زی هغه ته ویل کیه زین منصوصه منصوصه چې کم دې کې صفاح حدیث راغلې صحیح حدیث راغلې په دې کې مړ سره خبره شې ده اغه ته زین منسوسه منسوسه زی وای چاری باندې نصر اغلری یو داغین علاوه عام دا سوی چې مړی او روادار چې او هریو کسي اوری اولنې خبره چې وای زین منسوسه دي هغه صرف در زین دي پدریو زینو کې چې کوم علما قول کړه دي لوی لوی علما او حق پرستو اغه وای مړی اوری نه وای دری زینو کې صرف قول کړه لري کمزه کې قلب بدر کې نبی علیہ الصلات چې مشرکان سره وجنګېدو او بیا دو هغه کافران مشرکان مردار شو د خپل کل کوي ا بدر کوي ته غزار کله داغه نه پس نبی له سلام پر دره رالی پس ورلی باندې سور شو صحابه مونږه مرالو او نبی له سلام هغه کوي کی امرو ته مخاطب شو چتا سوس د الله رب عزت حل وجت ما عدکم ربکم حقا تاسو د الله وعده حق بیا مونته کنه عمر فاروق رضی الله تعالی دی تپوس کی یا رسول الله اتو کل لے معجسادن لا ارواح لها تل داسی جو سو سر خبری کے جو دوی کی روحو نا نشترے نبی علیہ السلام او فرمائل چې دوی اوستا سنخا اوریدون کی دا حدیث صحیح حدیث دی دې که اگر اوی مڑو اورید لیوی دویم حدیث دا قرعن نعال لے چه کم دے نبی علیہ السلام فرمای مڑے دفن شي نو خلق پلات راو پشیوی نوی دې دا مړې شي د خلکو د خپو کا شاروي او ری ودینه وګوره معلوم شي چې مړې او ری سمال موتاشت ده دا دويم حدیثو دریم حدیث و چې سلام او کې نو مړې او ری. دا صرف درې حدیث دی پټول احاديث زخيره په لکونو کروڑونو آثار او کې دا درې حدیث چې د نه دا معلومیږي چې مړې وي او ری ځنې علماو چې قول کړي د چمړې او ری نه په صرف او صرف او صرف په دې درو زینو کې قائل دي او دا قاعده د اصول او چې کله یو نس خلاف العقل خلاف القياس ثابت شي دا خاص په خپل مورد پورې په هغه باندې نه کیږي دا او خلاف القياس دا خبره ثابت شه مړی خبره اوریدل دا خلاف العقل لي خلاف القياس به او خلاف القياس چې کمشه ثابت شي په خپل مورد پورې خاصی پاګینور کیاسونه نه کیږي د ځنی علما دا, دا ویل چې دروزینو کې اوري چې کم محققین بیر دی دینم زیات تحقیق دي دا وی دی درېزو کې اوریدل د دی دیم یو دی خاص مقصد دی نو څوک لري دروز اينو کې دا اوريدل وقایل لي ايته مونږ کافر نه وایو سي حديث کې نبيله سرات والسلام وي د اوس اوري نور په كيف مونږ نه پوي چې څنګه اوري داغه توجيهات عائشه صدیقه رضی الله عنها داغه مقصد بیانوي قتاده رحم الله داغه مقصد بیانوي خو په هر حال داغه مخ کې مونږ دا او که دي دریو اينو کې دي دووز اينو کې او سله دا وي چې نبيله سرات والسلام خبر خبره کړې وي د یو سړی یو عالم و چې ودی کې اورې د دې په دې ځای کې دغه مړو دغه خبره د نبی رسول الله اورې د دې په دې قیودات سره د دې عالم ته مونږه مرتدی او کافره او د دین نه خارج نشوي لري د دین علاوه قوله به بدر نه ده قرع النال لدا عام یو سړی و اوری او مستری یو ته کلاو کی او توې چې د الله عاشقان نمړ کی نو دا خبره خالص د دین د اصول نه خلاف ده د دې لپاره هیڅ بیا څه قرین نشته د اثبات څخه صورت د دې لپاره عند المحققین نشته د دی قلیب بدر حدیث باندې تحقیقدار ته دا قلیب بدر په اړه کې نبی له صلوات و سلام چې فرمایلیو چې دوی اوري یو دارا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته دا خبره کله راوره سیدلا ګورې یو د قرع النہال بلقلیب بدر حدیث نو قلیب بدر کوي نبی له سلام خطاب کړی دی یو جواب د دا دیندارې عائشه رضی الله تعالی حاتې شکل دا خبر اوکلره ابن عمر رضی الله تعالی هو چې نبی له سلام د مړو سره خبرې کړې وي ناغه عائشه صدیقه وای کلا چرې دا سني شکیدلې چې نبی له سلام ته سلام دا وای چې مړی اوری وای ولی ځکه الله رب العزت نبی له سلام ته فرمای انک لا تسمعوا الموتا ولا تسمعوا سم الدعاء زمما محبوبات مړو تنشي اورولې نو څنګه نبی له سلام مړو تواور لغځي کی نهره قران آیات دی نو د دې کې عائشه صدیقه وې د مطلب دارې چې انهم لا يسمعون معنی انهم لا يعلمون دا نه جدان موري اورې دې مړو له چې الله کوم عذاب ورکوینه په دې فويږي دې دا مطلب دې دې حديث مطلب دې زمنګ د ټولو مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د قران لوی مفسره هغه د دې حدیث مطلب دایره چې انهم ليعلمون د دې عذاب باندې اوس پویږي د کم کوم ملالې دانه چې ګنه دوی اوري بخاری 567 صفه دویم جلد کې دا قول د د عائشه رضی الله تعالی عنها ذکر دې انهم ليعلمون دوی په خپل عذاب باندې اوس پویږي او درديږي دانه چې ګنه د نبی له سلام خبري دویم دا که دا ملو او هم هندي خدا لک ټیم د پاره الله ژوندیکړو او دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه نه چاوي لیدام دغه امام بخاری د قتاده رحمه الله قول نقل کړی قالا قتذا احیاهم الله لحسرتهم وندامتهم الله دوی لک ساعت د پاره ژوندیکرل چې خو او شرمې او خذلیله شو خرس واشي الله لک ټیم د پاره ژوندیکرل نبی صلی الله علیه سنگا چت کما وادر سراب کړي آم سر او ام اومندلا سرون حقیقت کله ذلیل او رسوا شو نو دا لک 10 د پار الله رب العزت د نبی السلام په موجزت ژوندیکل او وایوریدل بخاری 568 صفه دا دوم جلد د قتادر احمه الله دا قول نقل کړي دا رنګ امام قرطبي د سوره نمل په تشریح کې دا حدیث نقل کړي دا رنګ امام ترمذی د دې حدیث کې دې آیات په تشریح کې لري حدیث په تشریح کې قول لقد ادرهمه الله ذکر کړی ده ابن عتيه رحمهم الله ذکر کوي چې مراد دی نه داري چې نبی عليه الصلاه والسلام چې دوي سره خطاب کاوه رد الله اليهم ادراکان سمعوا به مقاله نو النبي عليه الصلاه په خطاب په ټیم کې الله دوی ته لشعور ورکوه چې نبی عليه السلام خبره پیووري ده نه او کچره نبی له سلام مونږ ته دا غي بیان نه کړې نو مونږ به ویل چې دا نبی له سلام توبيح او زورن لپاره سره دا خبره کړې لکه سړی خپل روړ تاریخ زاد علي یې پلان کړی ته مزه سين ته مزه دے دے ته مزه سو پر مړکی په خپل بپریوزی او هغه ته اسين طلل شه ته یوټوب شه دیو ته تا نو ویلې پمبړی وي توي ته تا ما نو ویلې غرشوي چې مزه تا ما خو ویلې ته تا ما خلص لوري چې غنۍ اوری دې ته صرف توبيح او زور نه مدبره حی و سلام و همدا کدا خبر نه راکړې دا کلام صرف کلام بدایې چې د پر توبیه او د زور نه وي 154 صفاح او هم جل کې علامه قرطبی دا ذکر کړې دي دا جوی وي چې ردل ته کې پدې آیات کې شي کم راغلې دي دا ذکر شویل چې انکلا تسمع الموتا نو یې ګره پدې کې نشي د اسما شویل دا خپل منطق ته لاړ شي او د سر او نحوتلا شي نفر د اسمما شوي توو با به فال دی اسم ی وی تو ته سررف نه شهورلی دا چې مړی نور مړی او خوتو ته نهشه وورلی دکه چرته اسمما بدون سما راغلی ده چې کله ن د اسمما او شوه نو اسمما په زیمن کې د سما خو خام مخ خا کږي د مضیدو نفې جوشي د مجرد دی په زیمن ک خام وخوا کېږي او نف د متاوا مستزی نفی د مطوی ل را. نفی د مذبو مستلزم نفی د تابع را چې کله نفی د اسماء او شولا نو نفی د متاوی و سره خامخا کیږي کی چې هغه سدي مجرد دی بیا وې نفی د متاوی د متوادل ته کی ذکر نسی کیږي چې کی یو کی مطلق دی بل مقید دی دلته خو نه به له صلوات و سلام نه صرف نفی شویلا او ته عام وړي نوري نو دا قیاس و نسی کیږي کی د جوی په کتاب کلی کړی دی دا قیاس ذکر صحیح کیږي کی نفی ذا اعلان مستلزم نفی ذا ادنانا نفی ذا اشرف دا مستلزم نفی ذا انقصنا چکهله د نبی علیہ السلام نه نفی او نو بل کم کو جاره چاغه او تواوری نبی علیہ السلام مړو ته نشي اورول نو بل یو ولي او پیر فقيره ملا سعید به او ته سواوري څنګه نفی دا مستلزم ندا مطلق مقيد ته کی جوړ دا خودی چې نبی علیہ السلام په شان حثیبل نہ وا الله نبی علیہ ته تو ته نشي اورول نو بل سوک به چاغه مړو ته نو دا پو او تاویلات کول پاک د الله رب العزت پو کتاب کې او خپل مدعا ثابتولو لپاره تحریف کول دیوند د الله رب العزت سره مخامخ کیږي دین الوان چې نبی له و سلام قلیبی بدر والا سره خطاب کړه نو پاغه وق انهم الان لا يسمعون الان لفظ په حدیث کې الان راغله صرف هغه لیک ټیم د لپاره یو منټ د دو دوه د لپاره اوریدلو سمع کلي کم ذکر الله کته دار چاوري هر دکې زمونږ خو بحث په سمع کلي کې دي چې یار مړ اوري ټول اولیاء اوري ټول انبیاء اوري دا خبره غلطه ده دا رنگ د نبی صلی الله علیه و سلم خصوصیت او معجزات اقول لهم په حدیث کې راغلي الان يسمعون لما اقول لهم جزوت اسم اغ اوري دانه کې سٹام اوري د بلچا موري د بلچا موري او دینه دغه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا جوی د خبره رد مو شو کداخ مطلق نه فیشه مېدې مقید مقا... نه فیشه مطلق نه فیشه نه لازميږي لکه لمه اقول لهم نفیشو نو دا عام کس خبر اوسنګ مړې واوري چې د نبی له سلام مغني شو ورېدل بیا چې کوم د قران نه عال په باره کې چې مړې دخ پو کشار اوري د دې حدیث په باره کې تحقیقدارې یو خدارا ابن الحمام ذکر کړی دی چې انه مخصوص ب اول ال وهلا جدا اول ټیم کې خودلو کې کچتوا او صرف نفس کې خودلو ټیم کې واوري او بیان ناوري هاذه جملۃ تنجیزیتون و تعالیقیت ماناسو لو کان حیلا سمعا کچره دا ژوندے وې نو دومره زر و ملائک راشی کده ژوندے وې نو د ولا خلکو د خپو کاشار او د لچ بیاوت ملائک را رسیدلی دا نه چې کنه دې مړې دې پمړینی کې دا وخت کې د خپو کاشار او على خلب د حالات نو خبري معنی دا کنايا دا لک دا آ... لو کان حی لن سمعا قران الہم تامرقات شرح مشکات ذکر کړي میں صفه اولني جلد کې دا رنګي حلقوكب دوری کی ذکر کړي جهاز یهی کنایات ان سرعت اتیان الملائکه دا کناید د دینه چې ملائکه ته دمر ذر راشی کچر ته کې دی جون دی وین د خلکو د خفو کاشار لا اورېدلې چې دا راته کم کوټم الله کرا رسیدلی سلورم جوابدارې جناب سے قرع النعال لخفو کشار یا دربار اوردل دا سماله مستلزم خو نه دی چې نه عام خبرې زم اوري ولډیر کراته سله پچد باندې جنا باندې سوق تیریږي د خفو درزار اوري خوږې کې دغه چا خبرې اورېده شي چې چا کلام فهمولې شي نا لنفس قرع النعال سرا کشار دخپو خفو سرا بیا دی سره نفس مال موتا نو خبرې اورېدل حاجات پوره کول دا خبر د دی په بانې کاس ک اسفاارق دی سپظم دا چېله یونه د له ی اوقرهقرم د د په خوا او سړی ک د خلکو د خپو ک شارو تلاورې د ل کېږي چې دغه ټم کې د ملیک راغلی وي س غه د سلام د مولله او د کار او نال دغې نې فیل وواقع شوي دی د دی نه اللاوه په دی کار او نال حی کې یو راوی دی بد علهیم ابنی بد الله. عبد الاعلیٰ ابن عبد الاعلیٰ او لسان المیزان اولنه جلد 90 صفحه ذکر کړي چې دا ضعیف راوی دی او د ما استدلال نشي کېدلی نو سره د دومره جوابونه بیا یو سره ویني چې نا قرن نعل کې راغلي او قرن نعل حدیث کې ثبوت شوی دی او هغه کې مولی اوری یو طرف ته د قران نصوس دی بل السلام په باره کې کیا السلام علیکم یا اهل القبور اے قبرن یا حرف خطاب دے نوې مړی اوری جوابدار چ خطاب مستلزم سمال رنوی چ کم دے کہ چا سره خطاب وکي مخامخ او تخبروک نه مخامخ اوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوتی ته لگیار حل انت الا اسبغ دمیت و فی سبیل اللہ مالاخیت نو او اوردل عمر فاروق رضی اللہ تعالی حجر اسد توئی انی العارف او انی لا تنفه ولا ته وررو زه خپ یږم چې ته ګټې نه ضرر ووررکلی شي نه نف چا ته شي او که نبی سلام نوخ کوون کي نو تا ته به مخلو نه ن دی کړي نو نبی د سات او سلام او م فخ له ګټې سره کتاب کوې نو ګټې اوریدل د دل د ک سړی ملوته و یا اهل قوبورو نودي سره سما کومه لازم ده سالی کو یاد ز بیاېقا ق نه لنالی لایه منکون نام ل لامن نوصوص سره خطاب کی وسو اوردل یا پویدلی نا سما مستلزم خطاب مستلزم سما لره نه دے بل ترتا دو دی حدیث باندې ام کلام دے چې نیلو رحم الله اپ شفاء صدور کې ذکر کړي یا مستقل تحقیق او پاګه باندې کړي وي صلاۃ و سلام د حدیث نه معلومیږي نبی اسلام فرمای په ما درود وای ما تر رسولی کېږي اوس تاسو درود اورما د ضرورت په بارے کې صحیح روایت امام احمد چې ذکر کړې ده په 500 ا 27 صفات دین جلد کې حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا هي وقال حدثنا ابو سحر عن يزيد ابن عبد الله ابن قسيت اخبر وانه به رياتان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي الا رد الله الي روحي قال مسلمان په سلام کوي الله ما ته روح را واپسږي او ځوت جواب ورکوم دې روایت کې سند کې تاسو اوریدل ابو سحر راوی دي د نن دې حمید بن زیاد ابو داوود دا روایت 241 نمبر حدیث ده په ابو داوود کې دم د نقل کړه ده ابن قایم رحم الله و ایماد ابن تیمره رحم الله خپل استاد نه تپوسو کول دبر برکی یزید ابن عبد الله چکم دای هر روایت د ابو هرڅو ته نقل کيده څنګه دي اغا ما ادراک هو د دې ملاقات د ابو هرڅ عدالتو سننه شوي او سره د دینه د په سماکه نظر دی جلال الافهام 108 صفه 109 صفه وګوره دا رنگي محمد ابن احمد عبدالحادي پاسارم المنکی کی ذکر کړی دی په 190 صفه کې ذکر کای چې د علماو اختلاف دی چې دا راوي سقد یکا نام مجروح دی او اسی خبردارم چی دے زعیف راوی د دو خبرہ اغیلی سے اعتبار نشته دی ابو سحر حمید ابن زیاد المدنی لیسا بالقوی ایک سو نبی صفح اثار ملمن کی ذکر کئی دانگی من صلح علیہ عند قبر سمیتو دا حدیث ابن قیم رحمه اللہ ذکر کئی حضر غریب جدہ او غریب قسم د زعیب د امام ترمیزی ذکر کئی جلال افحام ایک سو نو صفح کی ذکر کلی دی سرد دینه پا دی که راوی دی محمد ابن مروان از سدی سغیر اغم و تھم بلکزب دی دروغو او وینا دی دپا مزاج کی پرتوه دروغ بیویل تقریب و تحذیب آت سو پچاند صفحه که دکر کلی دی کتاب الوسیلہ کی بیبنی تیمی رحم و حلام رد کلی دی ندا دا دوی اغم مستدلات دی چې چکمو روایاتو دوی دلیل نیسی د قرآن سا دلیل دوی سره دی روایت دی اور آیات کہ اور آیات چې دا غېده فارم سو اصل بیا نیوی د دیو جن ابن جریر رحمه الله ذکر کړي د آیات چې کوم د سورت نمل او د سورت روم لسته لری ها علامہ قرطبی وایي چې ان کا لا توسمی الموتا و لا توسمی و سم مدعا یعنی کفاره کفار نوری لترکه متدبرا لو فهم کلموتا لا حس لهم ولا اقلا کفار پشان د ملو دي نپکه سحستره او نه عقل سره هسته سما پرن ویلو حواس نه سترګې کار کې نه غو ګنکار کې نه جبه کار کې نه لاسونه کار کې قوت شامه ایم نه چليګې نو باسر ایم نه چليګې لاحسلهم سترګې کار نه د دروغ دي چوي رب سترګې کلاوکلې دارنګې لاحسلهم جبه ایم کار نه کې د دروغ دي چوي خبره وسره وکلې لاحسلهم نا دل کو لیشی نا نیوال کو لیشی دان دروغ لیکلی دی مولادا جویچ یو دم میرونا آداءهم و یونسرونا آ یو دم میرونا آداءهم و یونسرونا اولیاءهم لا حص لهم ولا اقل لهم مددی سنگت کافر کی نا حص او نا شعور پا کیوی ادراک پا کیوی نمولی نوم داگشان حص ختم شوی رئیم دنیا پا لہا سر ادراک ختم شوی او اللہ کاسانی په بدای او سنائی کې لیکلو. کئ اما شهيدو په احکام د دنیا فميت يقسم ماله او تنکه امراته او ينفذ مس وصاياهو شهيدو د دنیا د احکام په لحاظ سره مړ دي د دو خزا پس د عدت نه سره پنکابانه غستل شي او د باندې جنازه کېدل شي د دو وصیتونه ناقص کېدل شي نو جو جنازه پکېږي خزه بل پنکاب غستې شي او د وصیتونه نافذ کېږي نه دا جون دی الک <القا> جند د ژوند د بیا خه قیصلا وای مله ک جوند دی وې مغبره ک عقل مند بیا خزی بدکړی چی کړه بل خاوندو نو ما اخذ د جوندی سری په بل کله رواوی انسان به سپتاوی دی نه د ژوند دی نو د جوندی سری خذ بل په نگاهسته شی آ یو زکی لیکلینی تقریرات تقریری بخاری کی تقریرات بخاری کی شیخ الحدیث زکریار لیکلینی سی لیکلینی و مانا چاته پوسوک او جنبيه عليه السلام دی بيبيانو سر نکاح وې نه و وې ما ته جنبيه عليه السلام ته بيبيانو سر نکاح زکه نه کیږي جنبيه عليه السلام قبر کې جون دی لري کنه او له جون دي سړي د خدي سر نکانه کیږي الاياذ بالله قران نصوص سوي او شيخ الحدیث سوي شيخ الحدیث قران تي کم دی هغه جدا وجه بیانې صفان نس په پدې کې چې پتا سره سورت احزاب کې برائشي چې پتا سره باندې حرام دي د نبی له سلام بي بی بيانې پنيګه کول پس د نبی له سلام د وفاتنا داراګي ازواجهم امهاتهم د نبی له سلام بي بی بيانې غد امت مين دي دي او د مور سره نکانه کیږي دا نه چې نبی له سلام په قبر کې ژوند دي او د ژوندۍ سړي د خوري سره نکانه کیږي نه شهید هم ژوند دي رقد خوري سره بي اولي خلک نکا هر د دنیا په لحاظ سره نبی له سلامم وفات دي شهيدانم وفات دي آګه اخروی بردخی اند لاچکه ژوندۍ را پاګه ژوندۍ جوندري چې پاګه موږ نه پویږو داغه د حقیقت نمون خبر نه یو دغه مسله وابن جریر ذکر کړي هاذا مسل زربه الله للکافرین دی آیات کی مثال الله د کافر بیان کړل د فکما لا يسمع المیت و په ها کذا لا يسمع الکافرو لکه څنګه چې ملې ناوري نو کافر امده نه به سلام خبر نه اوري اجابت نه کوي شان ورشا کشمیری رحم الله ذکر کړی دي بلکه تحقیق اناستو کې معنی حیات تعلق روح به بدن هستو و در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیسو په قبر کی دا د امړې ژوندې ده کنا نو دی وایې ای شان ورشا کشمیری رحم الله مشکلات القرآن کې ذکر کړی دي وایي صحیح خبردار تحقیقدار چې معنی د دا حیات دارا چې تعلق د روح به بدن سره او قبر کې حیات ځکه نشتا ځدا قبر اصلا تعلق, با نیستو. پا قبر تعلق دو روح به بدن نه است په قبر کې بالکل تعلق د روح د بدن سره نه وي بلکې بقای شعور و ادراک روح را بعد از مف... مفارقت بدن تعبیر به حیات فرموداند نبض شعور او ادراک د روح هغه ته حیات ویل شوی حیات اخروی بردخې سورۃ البقره په تفسیر کې لګي کوكب الدوری کی, کی رشید احمد غنگوهی نه کی عذاب ته تو اندنا ان المیت الا يسمعون قاعده کلیه دا دا واره چمړې ناوري همړې نه پويږي په خبرو باندې انو چا حاجت سرکول شي تفسير عزيزي کې لیکلي 146 سفرا دا دارنګ 561 سفرا دا بلکې تحقيق انا 100 کې در قبر اصلا تعلق روح به بدن نيستو تحقيق داري چې د دا قبر کې د دا دی دانچې سره د دا روح هي تعلق نشته او د دې سره داسې کنکشن نشته چې هغه سره د ژوندۍ شي دخل کو د حالات نو خبر شي شاب در قادر رحمہ اللہ لیکی رسولت فاتیر پر تفسیر کی اردو کی راقہ تفسیر دے اگا وئی اور قبر میں پڑا ہے در وہ سنتا نہیں پا قبر کی خوی یو در جو سپرہ ترہ را آگا اور دینشی نمبری ناو ری اور دے وئی چننہ پا حالاتو خبر ریگی اور چنچنہ چنچنہ پی جنی اور زمنگا مشکلات سرکولی شی لقد اسما تلاؤنا دیتا حیین ولیکن لا سما علی منتو دی دینی تاب اورون کلی کڑیوه کچره تا ژوندिता आवाजونکڑیوه ولیکن ته چا ته आवाजونکه ناغان ناوری وم مما یونسبو الی فاطمه فاطمه رضی اللہ عنہ ته ځنې اشعار منسوب دي چې حقیقت کې دغه دی نه دی علامه ذهبی ذکر کوي سیر کې چې کله نبی علیہ السلام وفات شو فاطمه رضی اللہ عنہا وې صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا لیاليا پا ما بانه ده سلام د السلام ده مرگنا دمره مسیح بار شوکه پشپا بارانا و رز بانه بار شویه نوانه بطور شپا جوڑا شویه نوولی ده سنا ده مرگنا نبی علیه السلام مل دیکنه بیاوی مازا علامن شم تربت احمدا الله یشمم ده زمان غوالیا قل للمخیم تحتات باقی سرا انکان یسمعو زلطی کاش کا و بکائیا نبی علیه السلام کاشکاوری دلخو نوری اغتلی ریم دارنگی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یبکون من تب کس سماوات یوم ومن قد بکت الارض فن ناس اکمدو بیاوئی دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی ارا حسنن اعتمتو و ترکتو زبین ما حسن او حسین اغتا پری او اغتا یتیمان اگرزول اخپل نکت چگوئی او هغه اغا نکو اغای د خاور دا لاند دا پنشویر او اغا چغی ناوری سفیر رضی اللہ تاہا ذکر کئی سیر اس الاسطعاب لی ابن عبدالبر کے اولنے جل سین تی صفا کی ذکر کئی چی ملی ناوری دارنگی عنوان ان نجابا فی احوال ممات فی المدینہ من السحابا ستاس اف صفا کی ذکر کئی چی ناوري سیرت ابن حشام ایک سو اکی صفا کی ذکر کئی چی ملی نعوری. کشف الغمه عن سراج الامه 95 صفات دیم جلد کې ذکر کای چې مړی ناوری عنوان او نجابا 28 صفه پاغه کې ذکر کای چې مړی ناوری قران ذکر کای مړی ناوری حدیث ذکر کای مړی ناوری او و اینا پیر لیکلی دی وینا پلان کې پیر لیکلینی په خوب کې راغلی دی او اما چې دی پلان کې نه دی، نستا خوب دې استاد مبارک شي استاد اولیاء او کې سيدو اغه روایتونو دې استاد مبارک شي د قران نصوس داري چمړي ناوري او نوي له صلات و سلام تعليمات داري چمړي ناوري او زير له صلات و سلام اغا د زمکه د سر د پاسه سل کال پرودي مل دي دفن شيم نه دي د زمکه د سر د پاسه پرودي او چ سل کال تیر شو الله رب ال عزت تپوس کې قمل قمل ديستا سومره وخت دي پرگو قال لا بيست او باز يوم ويلا ما يورستيره کلياسي سدور دي نيته را ولی پا دا سلکا لکی دا اسمان، گلزار، دا و په دغه فل کاله کې بارانونه تو فرانونه داسمان زار زل زلی دا به پهکینو خلک برده په خوا تیر شوي د ه شو نهدي اوې دلی کاروریدلی خې چلهډر وختیر شوي دی ما داوری دلی دا میریې داوری دلی اوغ ما ته پتهنیشتري دار یا سابق کااف او دی هغوی هم د ځم کې د سر د پاسه پراته دی او د او بلم نهدي اوستګیم کولا د د الله رب لذت تاسو کې قاله قالو كم لبستم قالو لبسنا يوما او بعض يوم بيورهم تي راکړي ياسې څه دره دي د ریسو نح قال الله إذ مكي ده سر ده پاسه تیر کړي او دوی د خپل حالت نه خبر ندي انن أو سبوينا اول يا را حس قدرت از الا تیر رفته بعضه گردانت زرا امرج نه لا يموتون بل ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء دا جوی په دې کتاب کې دغه ورکه مړي دا لکیږي نو الدار ف ن سردارول البقات لاړ شي الله را به لت فرماي په نه کا لا تومی موته والله توص او م یخانته ن شي اورولی ملوته والله تومی او م اضله مطبی او نشي اورولی کاوته چې کله چېګرې شا کوون کې یو سړی کوړ دی په اشاره ب چې را روان چې خوا سب ته وئ. وَمَا انْتَهَى بِعَادِلِ الْعَمِيِّ عَنْ ظَلَالَتِهِمْ اَوْ نَيْتَلَارَ خُدُن کے رندوتا دوجر گمراہے د دو دنیا ان توس نو الہ مے منو د حیات نہ نشی اورلے مگر اچات جی مان دلی ز من پیا تو نو نشی قبللے مگر اسو کی قبلی چا یات نہ منی فہم مسلمونو پس دی گردن نهادوی اللہ تام اللہ الذی خلقکم من ظافن اللہ اغزاد دے چتاسو پیدا کری دے کم زورتیانا دا د سورتی روم آیاتونو چې آوری دل سورتی نمال خپل سبق توس راشی اِن نکا لا تسمیو الموتا و لا تسمیو سمد دعا ازا واللہ مدبرین و ما انتا بها دل عمی عن زلالتهم ان تسمیو اللہ ما یؤمنو بی فهم مسلمون وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْبَا او کلاچی پورشی آوینا آو دا اللہ پا دوی بانده ایم وینا دا عذاب اخرجنا لهم دعبتم من الارده ایم روب باسو دوی دا پارا یو زنده سر دا زمکنان تکل مهم چاوا خبری کئی دا دو دوی سرام انا الناسا کانو بی لا یوقنون یقینا خلقیو و زمان پایاتونو بانده یقین نکاو ام کلچوینا د عذاب پورشی سنگ پورشی دو علماء بقدری شروشی دو خیامت قرب شروشی دو اخرجنا لهم دابتم من الارده رو بباسو دوی دو پارا یو زنده سر دو زمکنا دا بس زنده سروی او کم زنده براوزی علاما قرطبی گن اقوال پیش کلی دی څه یقول یو قول خدای چې دا او دا بده صالح علی السلام د اوخي هغه بچي چې کله هغه مور قتل کلا خپې ته کلی کله ټوکړي ټوکړي کلا چې کله هغه فصیل او د اوخي بچي هغه حالت د مور اورې د منډې کړي چې والی او کمه غټنه چې مور راو تل هغه غټو ته الله کو لاو کلا هغه ته دنه شو ژوندې غیب شو چې کله قیامت نږدې شي اللہ رب لف اخرجنا لهم دابتا من الارضیم روب باس دیردہ اغازن دا سر دزمک نام تو کلمم آبا خبری که دا خلق و سرام انن ناسا کانو بی آیاتنا لا یو قنون یقیناً دے خلق و از منگ پا آیاتنو باند یقین نکاوم دویم دارا دا چی دا بیو دا بیو زندہ سر دی او دا غب دا انسان پشان سر بھی اس ترگی او دا پلانکی پشان به مرہی وی او دا پلانکی بیت ا دا ټول حیوانات و صفات به ذکر کر دی دا قولم شت دی درن دال چ دا بینه مراد داري چی زی دا منګا دایان به پیدا کو ا دا یان به خل کو تو بیان نه شروع کی خدا ا دی ټول کی اسح قول چ دی ناګه دا اولنے قولی یا یودا چې زند سر به الله پیدا کی چی دا غی حقیقت پته مونږ د نشته کم کې د مکې د جبل نه یا هغه چې کم کې د سای حال سلام د وخې او فیلغا دوباره په ګټ کې د ناوت وډوب شوو تو کلې مهم اننااس کاو بیاناله یوو یو دا بر به روزی خلکو سره به خبرې کوي یا تو کلې مهم ک یو غرت تکلی مهم او کله نه مشتق دی کلم زخم تویللی کږي په تنی به خلکولی او دا او زخم لګئ هر سی به پیداې دا کافر دی دا مسلمان دی اغتیم کی و تمیز دو خلقو بای پتندو بانی و او لگی انا ناسا کانو بی آیاتنا لا یوقنون و یوما نخشرو من کلیو امت فوجا پاورال بانی چرا پورت بکو منگداریو امتنا یو طول گئیم ممم یوکذبو بی آیاتنا داغی چانا چاوی دروغو الزمنگ پایاتو نباندیم فهم هم یو ځونو صف په سببا نیکلی شي په ترتی بکی شي ح ااض جا او ترېپې کله چې ټول را شي را جمشي قالهکس ضبطتون به آیاتی اوب الله تاسو دروغلو زما پایتونو والام تو حيتو او تاسو حتن نه وکړې د جهته د المنا تاسو د الله د کتابوغلطته ویللات بیانول. دا اللہ د آیاتونو د ځان لري په کې مقصدونه د نکړو اما دا کنتم تاملوون یا سامل کون کیو ایتاسو منطقي را پاسي وير د قران دا مقصد دي او دا غي نه شركيات ثابت وي او وقال قول عليهم بما ظلموا واقع وشي په دی باندې ثابت وشي په دوی و نه د عذابو بما ظلموا په سبب دای جوړ ظلم کړو وهم لا ينتقون بذي خبر نشکولین دک احمد د میدان هغه پړاونا ابا مختلفی خبره به باز ټایم کې کوي هغه خبره بنه شکولې چې کما عادي اوذرونه وی ایا هغه خبره چې کما الله قبل هغه خبره بنه شکولې عالم یرا انا جالن لیل علی دلیل د الله را العزت په وحدانیت اې د نګوري چې یقینا مونږ ارزو لیش پا لسکونو في د پارا چې ارامو کې په دشپکین وال نهه مفصرنو او راه دپاره دلی دوم ان في ظلکه لا یادې لقومې یقیون یقیه په دیې نهاخدي دپار د قوم چې یقین کوي په یوما یونفهو فيصورورې پهفضیامن في السما وااتو من فير دی اپا ورځ باندې چې پوق بواله شي پشپلې کی فظع من فالسماوات و من فلردی پس په ګبره ټوپ يربشي ا مخلوع چې اسمانونو کې روانا چې پزمکو کې ټول به بهوش شي یا بمړي شي الا من شاء الله مگر اغه چې خوخوي د الله وې ب بچي سو ب بچي نه بمړ کی یا خو موسی علی السلام او چې د باندې آب بهوشي راغله الله رب العزت د جبراح حق هغه حالت د کوهی تور ته چکله تلو او الله رب العزت غر تخله تجلیخ کارکلا وخرم موسی سيقام موسی عليه السلام بيوش شيو دا غ بيوش په مقابله کې الله ور دي بيوشه نه بچي يا بچ بشي د مرګ نه مان هغه غرلمان د جنتون غيبانه په مرګ نه یا يا ملائک با الله بچي وكل اتوه د اخرين بتول رازی بالله تک کمزوری ادیب کا گردد نهادی او سرونه به خد تکڑی وی دوش پہلې بواله کیږي عام زنه وی درش پہلې وی مجاهد ذکر کئ حما سے حتانے عمل اولا فتمیت کل شین اول نهش پہلې چې دا بتول خل شونم مړکی باذن الله د الله په حکم باندې عمل اوخرا بل چې دا اغه سره بیا خلق جون دی کیږي اور تبی یو کم شپیتا یو سل یو کم شپیتا ما اومجل کی ذکر کردی و ترل جبالا تحصب و او وینی با دا غرونا چیتا گمان که په دی بانی دا مضبوطو و دیر دا غر پشان مضبوط دی دا غر په مضبوط والی کی اوسیف ضرب المسل لی وحیات مر صحابو او دا غرونا بروانوی پشان دا و روانی دلو دوری زبان دیم د چې ورو د ل غو اسمان کې ګورې روان وي دغسې به دا غونه روان شي سون اللهلهزی اتخانه کولشي دا کار د الله غ زاد دی مضبوط کړی د هر شي نه خبر ب ما تفاالون یغینان دا الله خبر دا, دا پاغبانې چې تاسووی کوئ د غرونو الله مختلف صفات ذکر کړي دي او د ټولو یو مقصد دی چې زمک بهې خالی شي او دا به هموار شي اول اللهه بیت ان دکاک زیکار کړی دکا کا لا اوغرونه به او اری شي او دا دا زل زله به اول را شي زل زیلت اردو زلزالها و آخره جتل اسقالها خاله زل زلی سره به غونه چې دی نو خږ بیا اندکاک دکاک مه زره زره به شي بیا اللهه بلیت و که پشاند آقلی ویلی کلیشوی با اسمان شی او پشاند د وڑی داندت کلیشوی بانی با غرون او گرزی لکه سور معارج نهم آیات که اللہ فرمای یو ما تکونو سماو کالمحلی ایم و تکونو کل کالعهنی ایم پاور از بانی شیب دا اوز اسمانو پشاند آقلی ویلی کلیشوی باندی ایم او شیب آقلی ویلی کلیشوی باندی ایم بل داره دا دینہ پس درما مرحله بدای چدا بام گرد و غبار او غرزی چه کنا زاد غشی نری میدان کرشی خاورشی نو سلورو مرحله بدای هواگان سره بدا اون استلیشی بینځما درجه به بیادوی چې مخ د زمکه نه بدا اوچت شي لره نه چوت گور د لولې خاور چوت دی ته د ډیر مضبوط دی حقیقت دای بروانی څنګه یو ریزی رواني اوش پگم مرحله دارا سرابا سنگ چه شک بایی گی داس خویی گی و زینطا عزیب پی آواری گی در اشان در غرون با آوار شی از زمک با برابر شی اللہ مثال وکره در دنیا چه در غرون پشان غرون سنگ مضبوط کاری حقیقت کی اواغت در صوریت پشان روان شی و ختم شی ندر در دنیا مثال لی چه انسان پی دیر گمان که چه در مضبوط در وفاد پکی او دا و دا سے ختمی گی لیکن سرنگ چوریت روانی گی و یا دا عمل مثال لے یا دا انسان د ایمان مثال الله بیانې من جا آ بالحسنت فلو خیر منہا چاچے رات للکل پنے کے بانے ندر پار بغرب لئی دووجر دینے کے دے آخی دیر توحید نام و من جا آ بالحسنت چاچے رات للکل پسیم صلاہ نو دپاره غور درې صیا کدي د ووجناهم من فضي یو مزن عامون او دوی به دګبرا هر دغ ورنا په عمل وي ومنجا صې چااجرات لوکل په بده خزبان دي پهکوته جووم فيناري په ذریله بهشي پل به پر اوټ به پری په وَتَبَدَّلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ وَازْدَادُوا كُفْرًا ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ بدلنا درک لیکي هي تاسو مغرداغه چې تاسو کوم ملونه كون کیوي اخر کې کی دعوت د نبی له سلام انما امرت ان عبذ رب هذه البلدتين یقینا امرکله شه دی ما تاج بندګیو کوم درب د دې کلی الله چې حرمها ازا چې دې کلی ته عزت ورکړي ولَهُ كُلُّ شَيْءٍ خَاضَ اللّٰهَ په اختيار کې لري او شي دي عمرته انكونا من المسلمين امر کړشه د માતા چې شم د گردن نه حاضر نام وعن اطلوا القرآن اعوذ بكم ماتشوي چې زب لولم د الله دا اللہ فمن يهتدى فإنما يهتدي لنفسه پس چې هدایت قبول کو یقینا في ذر هدایت د خپل ځان دا وَمَن ضَلَّ فَقُل إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ أَصُوتِي گُمراشُونَ وَتُوا يَقِينًا يَوْمَ دَيْرَ وَرْ كَوْنُ كُنَام خیر او شر چې دی هغه وتا ته دغه جزاء سزا ملويږي وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اوایا پیغمبر استاین دي الله لرام سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ زَرْدَاجُ بَخِتا استخپل دلائل فَتَعْرِفُنَهَا او بې جنې دي لرام وَمَا رب و کاه تَعْمَلُونَ نه ما تا ون او نه دی رته نه خبره داغې نه جوی کومه ملونه کوي د صورتت انتیازات ده چې دا صورتت ممنتازې د نرو سرتونونه په سبانې په ځکر د نهملبانندې د نملی د اخیبانې د میګی بایان یا و لدخلو مساکنکم بل صورتت کې دا نیشتري دا سوره ممتاز زيد نورو سوره تنو په بیان ده هود هود باندي ملا چرجه کو د مرغو خبري دا سوره ممتاز زيد په واكيد سليمان عليه السلام باندي بلقيس را علمنا منطقه تیرين د مرغو خبري په دې کې دارنګه دا سوره ممتاز زيد په دې آیات باندي قلا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عالم الغيب صرف يو الله اي دا سرت نومتازې په واقعې د مثالله السلام په خاص طرقې جوګوره موسا خبر نه شو د همسا اوګوره سلیمانه ل السلام خبر نو د مملکت دبلقی سنا دا سرت نومتاز د په دی بانې چې ان نه کا لا تصول موتا یقیرن ته نهشيرو للی الله ده جہنم ن د لمبرونه مخواړی بیا چې د ګوروری لوختیر شو د الله تو خدای رحیم کریم ذاتی تم دې جهنم دې دروازې ته لګ نزدې کې الله به بنی آدم اتاخو چې څه وسنه غواړم دی به الله استا پر رحم کرم نه زه محروم کو نیمه الله به هغه دروازې ته نزدې کې بیا چې دې وګوري آ جنتا واه خلکو تخکاری شي وای به اے الٰه العالمینا تمه صرف دې جنت دې دروازې خو اړه وځي روان آ به بنی یو دل بوزم نور خو بسنه علي الله اسب نور نو غالم چل تی بوزی په الله دن غوت بوزی سر همین کریم ذات دے الله به جننه بوزی واناذو اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون عارف علاوه تمی چې الله به منغم جننه کی اбяه ہوتی چې تاله سمرا چې ستا خیال کی تیریږي دنیا بره تا غټ اسکارې الله بوینا دمرا دومرا دانی تالا تول در کلل وزا صرفت افسارهم تلقا آصحاب النار او کل چې لیش صرفت دا اسی غدا مجهولی ذکر کلل جہنم تا بدوی نگوری او کن آسافر دوی خیال نئی اسیس ترگیو تو راوڑی دا سی تلقا آصحاب النار پترد جہنم یانو باندی قالو ربنا لا تجلنا مال قوم الظالمین وَيَبْصِرُ اِذْ مَنگَرَبَه مگر زمنګ سره د قوم ظالمانو نا الله ظالمانو سره مېوځکي وَنَادَى اَصْحابُ الْآرَافِ رِجَالًا اواز وکي دا ارافاله سړو تا عارفو نو بيسي ماهم چې دوی بيته جنې پاله ماتبانه په نه خو نه خانو باندې دوی بيته جنې رشتہ دار بيوي کليوال بيوي جهنميان بوي دوی ته وځ نه نه پته لګي قالوا ما اقمنا عنكم جمكم وبوي وتا دار فلا تاسوا تا تفيد درنه کستا اس جمع کول د مالونو دنیا کې حله حله حله حله حل مال می جمع نکو ډیر می نکو تاله سفید درک و ما کو ته مستكبرون او غاسو چې تاسو ځان غټ غاڼه دنیا کې اکل خان دې ځانه جو کړه زېما کوک بشوي تاله سفید درک کړه اها اولئک الذین اقسمتم دا غریبانا ته وتاس سپکتل دا دا وګرداس خړپړ د اسخا پسخا دا پټون را پاسې دلی او پډوره پسې کړي دلی دوی کې دې ته وتاس سومره سپکتل aha ulai allazeena aqsamtum ya da har kasand ye je tas qasamun kholal la yanalu humullahu birahmaati allah w de teh ism robani orne ki اودخولل جنتا علا خوفن علیکم الله خو او وی ته د دنشه جنتا نبیرا پتا سو باندې ولا ان تم تهزنون او نه وتا سو غم جنشه یا دا به چې دا غریبان الله جنت ته یا چې کله اراف را دا خبره کوي جهنميان سره بلی جاوي او حکم دا الله ورشه او دخولل جننا اراف الزی تاسو باور کی حکم را لې جنت تدنشه وَنَا دَا أَصْحَابُ الْنَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اواز بکی چغی بکی جهنم یعنو اغا جنت یعنو تا اَنْ اَفِيزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ تیرا توکی روالوی پا لگی اوبو او مما رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا داغینا چی تاستا خوراک در کرده ده اللہ جنت د میونا لگی میوا یا لگی اوبراوالوی ظلم اوسو زدو خ قران ذکر کئ چې کله یش ول اوجو چا لوکه نزدیکی در مخ سرمن په پاک او اوسوځي دا وړ دی دوه دا وړ دی سکلوې چې کله تیري کی دا سي و اوخ چې کله اوسو وبس کی نو چې کله اوس کی نزدې کلمې بزره زره شیخ کا تبو ګرځي الله رب دی عزت د ټوله حفاظت کی ونا ذا اصحاب النار اصحاب الجنه ان عفيزو علينا من الماء برابان د لګ توی کوي یا دانا چغ د کړې تاسوته الله قالو ان الله خرامهما وایبا جننتیانو یقین الله بندکي دي د دواله په کاشررانو الله نه به عبور کوئ نه به خوراک ور کوئ سکو د کاشررانله نه تخصو دی نه همله وال دغه کسانو چنی ولی او خپلدين دین لو به ټوکا واځي کله به زلوغه خپل خدین داري ما زلو به نه غوختل لو به لسوک صحه سیت ورکي لو به ټوکه لاډې غورا غنلوي د کرکټ دمره دمره تحقیقات دمره مطالعه چې اگر دین دمر نه وي دغا لو به اللعب اغات زیاد محبوب د دین نا وغرتهم الحیات الدنيا او دیره دوه کړی ژوند دنیا فَلْيَوْمَ نَنصَاهُمْ كَمَا رَسُولَ قَأَيَّامِهِمْ هَذَا پس نن راز پریدو دیلره لکه سرنګي چودي يرکل او ملاقات دورزي چې دادا وما كانوا بیااتنا يحدون او هغه چودي په سبب دا چودي زمو پياتون انکار کومږي ولکد جيناهم بكتاب فصلنا وعلا علم تاقیس را رات بکڑی دی مونگ دویتا پا کتاب بانے چو واضح کڑی مونگ سپخ پل پوہ باندی خدا ورحمت اللی قومی یومینون ہدایتو د دپارادہ و قوم چې ایمان پکیو حل انظرونا اللہ تاویلہو دوی انتظار نکی مگر د انجام ددی یو ما یاتی تاویلہو یقول اللذین نسوہو دا انجام د قیامت باور البانی چرابشی انجام د قیامت وایبا هغه کسانو چې هر کړه د قیامت مخید د دینام کرامو محترمو کو د مولانا عبد الوکیل صاحب په مسالې د سیمول موطاق په موضوع ته ترڅو قرآن دا بیان چې پښو ګانځي کې 1492008 کې شوړ تهیدو میلاد او پته ساتي اشاہ آدی تو اید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبد الرحمات لازان از ری مین چوک جانگیرہ اور سوالی